Абатові слова навіяли крейслерові різні думки. Багато в чому він погоджувався зі своїм співрозмовником, а проте вважав, що про високу побожність давньої доби і зіпсованість теперішньої, устами абата аж надто явно говорив чернець, який вимагає знамень, чудес, екстазу і справді бачить їх, натомість чистій дитячій вірі який чужий судомний екстаз запаморочливого культу, не потрібні ані чудеса, ані знамення, щоб плекати в собі справжні християнські чесноти. І саме ці чесноти не перевелися на землі, бо якби таке дійсно сталося, то всемогутній Бог, зрікшись нас і віддавши на поталу похмурому демонові, не захотів би ніякими чудесами, навертати нас на праведний шлях. Але про ці свої міркування Крейслер не сказав Абатові, а й далі мовчки дивився на картину, і чим уважніше він приглядався до неї, тим виразніше проступали риси вбивці на задньому плані, і врешті він переконався, що живим прототипом його був ніхто інший як княжич Гектор. Мені здається, мовив він, мені здається, ваша велебність, що там, на задньому плані, я розгледів відважного вільного стрільця, який полюбляє полювати на шляхетну дичину, тобто на людину. Він полює на неї різними способами. Цього разу, як я бачу, він вийшов на лови з чудовим, добре відшліфованим капканом і не дав маху. Але з вогнепальною зброєю в нього справи гірші, бо недавно, полюючи на прудкого оленя, він ганебно схибив. Мені, справді, дуже кортить знати життєпис цього завзятого мисливця, або хоч витяги з нього, які підказали б мені, де ж, власне, Моє місце, і чи не варто мені негайно звернутися до Пресвятої діви, бо, мабуть, і мені потрібна охоронна грамота. Почекайте, відповів абат, почекайте трохи, капельмейстере. Я б здивувався, якби скоро для вас не з'ясувалося чимало з того, що тим часом сховане в пітьмі. Багато ще ваших бажань, про які. Я аж тепер довідався, можуть на радість вам сповнитись. Дивно, так, це вже я можу вам сказати, досить дивно, що в Зігард з Гофі так помиляються щодо вас. Майстер Абрагам, мабуть, єдиний, хто заглянув у вашу душу. Майстер Абрагам? Вигукнув Крейслер. Ви його знаєте? Ваша велебність. Ви забули, засміявся абат, ви забули, що наш чудовий орган свою нову вдосконалену форму завдячує мистецтву майстра Авраама. Та майбутнє ще не одним здивує вас. Тільки будьте терплячі і чекатимете ви недарма.